כיום הזה. והיה, אם שכוח תשכח את אדוני אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית להם, העידו תיבכם היום, כי עבוד תובדון. כגויים אשר אדוני מעביד מפניכם, כן תובדון, עקב לא תשמעון בקול אדוני אלוהיכם.